Heittnig smánuðu hann þeir sem með honum voru krossfestir. Á hádeigi varða myrkur um allt land til nóns. Og á nóni kallaði Jésús hárri röttu, Eloi, Eloi, lama sabaktani. Það þýrir, Guðmin, Guðmin, hví hefur þú yfirgefið mig?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 Hann kallaði til sín hundrashöfðingjan og spurði hvort hann væri þegar látin. Og er hann varð þess vís hjá hundrashöfðingjanum, gaf hann Jósef líkið. En hann kefti línglæði, tók hann ofan, sveipaði hann línglæðinu og lagði í gröf högna í klett og velti steini fyrir grafarmunnan hann. María Magdalena og María móður Jósi sáu hvar hann var lagður.